I Lissabon besegrar Sverige-Portugal i en Europacupmatch i fotboll. Tvåmålsskytt och matchhjälte blir Inge Danielsson. Ove Kindvall blir proffs i holländska Feenord för den svenska rekordsumman 200 000 kronor. Fotbolls-allsvenskan vins av Djurgården och fotbolls-VM av England som hemma på Wembley finalbesegrar Västtyskland med 4-2 efter förlängning. Radions sportreporter Bo Hansson blir vittne till en våldsam brittisk segryra. Tusen och åter tusen människor drog inom Londons gator igår kväll, sjungande och hejande, viftande med flaggor och brytande ut i allmän på ett sätt som man trodde var förbehållet sydliga nationer. Tonåringar badade med kläderna på i springbrunnarna på Trafalgar Square. Andra dansade mitt i trafiken på gatorna vid Hyde Park och andra stoppade nästan helt upp trafiken på knutpunkten Piccadilly Circus och till slut så stod praktiskt taget all trafik i hela sitt blickstilla. Ingen kunde komma varse sig till eller från någonstans Biograferna och restaurangerna blev utan folk. De som hade tänkt sig dit kom aldrig fram. Bilhornen tutade natten igenom i köerna. Poliserna kött. Polisernas visselpipor skallade i gatornen för att försöka hålla undan de tusentals fotgängarna från gatorna och lösa upp trafikknutarna. Men det tycktes förgäves. Det var som nyårskravaller plus oväsendet natten efter drottning Elisabeth Kröning som är något av det värsta vi haft, sa polischefen. Och han tillade... Jag hoppas innerligt att vi aldrig vinner ett VM i fotboll igen, åtminstone inte på engelsk mark. Jag tror nog man kan trösta polischefen med att det kommer aldrig inträffa igen.